Cuvântul Domnului spus lui Osea, fiul lui Beerii, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia, împărații lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratului Israel. Întia dată când a vorbit Domnul către Osea, Domnul a zis lui Osea, Dute și iați o nevastă curvă și copii din curvie, și țara a săvârșit o mare curvie părăsind pe Domnul. El s-a dus și-a luat pe Gomera, fiica lui Diblaim. I-a zlămislit și i-a născut un fiu. Și Domnul i-a zis, Pune-i numele Israel, căci, peste puțină vreme, voi pedepsi casa lui Jehu pentru sângele vărsat de Israel, și voi pune capăt domniei lui peste casa lui Israel. În ziua aceea voi sfârma arcului Israel în valea Israel. Ea a din nou și a născut o fată. Și Domnul a zis lui Osea: Pune-i numele Lohruhamă, Căci nu voi mai avea milă de casa lui Israel, Nu o voi mai ierta. Dar voi avea milă de casa lui Iuda Și voi izbăvi prin Domnul Dumnezeul lor. Dar nu-i voi izbăvi nici prin arc, nici prin sabie, nici prin lupte, nici prin cai, nici prin călăreți. Ea a încercat pe Lo-Ruhama apoi, iar a zămislit și a născut un fiu. Și Domnul a zis, punei numele Lo-Ami, căci nu mai sunteți poporul meu și eu nu voi mai fi Dumnezeul vostru. Totuși numărul copiilor lui Israel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 ca un pământ uscat, și-o lasă moară de sete. Nu voi mai avea milă de copii ei, căci sunt copii din curvie. Mama lor a curvit. Cea care i-a născut s-a necinstit, căci a zis, voi alerga după ibovnicii mei, care-mi dau pâinea și apa mea, lâna și inul meu, unde lemnul și băuturile mele. De aceea, iată, îi voi astupa drumul cu spini. Îl voi astupa cu un zid, ca să nu-și mai afle cărările. Va alerga după bovnicii, ei, însă nu-i va ajunge. Îi va căuta, însă nu-i va găsi. Apoi va zice, hai să mă întorc iarăși la bărbatul meu cel din tâi, căci era mai fericită atunci decât acum. Nu a cunoscut că eu îi dădeam greul, mustul și unde lemnul și au închinat slujbei lui Bal argintul și aurul cel mult pe care îl dădeam. De aceea îmi voi lua iarăși înapoi greul la vremea lui și mustul la vremea lui. Îmi voi ridica iarăși de la ea lâna și inul pe care îi le dădusem ca să-i acopere goliciunea. Și acum îi voi descoperi rușinea înaintea ibovnicilor ei, și niciunul nu o va scoate din mâna mea. Îi face să înceteze toată bucuria ei, sărbătorile ei, lunile ei cele noi, sabatele ei și toate praznicele ei. Îi voi pusti și viile și smochinii, despre care zicea, aceasta este plata pe care mi-au dat-o ibovnicii mei, le voi preface într-o pădure și le vor mânca fierele câmpului. O voi pedepsi pentru zilele când tămâia baalilor, când se gătea cu veriga de nas, cu salba ei și alerga după ibovnicii ei, ei, uitând de mine, zice Domnul. De aceea, iată, o voi ademeni și o voi duce în pustie și voi vorbi pe placul inimii ei. Acolo,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 Îmi voi să di pe Lohurohama în țară și voi da îndurare. Voi zice lui Loami, tu ești poporul meu. Și el va răspunde, Dumnezeul meu. Domnul mi-a zis, Tu te iarăși și iubești o femeie iubită de un ibovnic și prea curvă. Iubește-o cum iubește Domnul pe copiii lui Israel care se îndreaptă spre alți Dumnezei și care iubesc turtele de stafide. Mi-am cumpărat-o cu 15 siclii de argint, un omer de urs și un letec de urs, și am zis, rămâi multă vreme numai a mea, nu te deda la curvie, nu mai fi a niciunui alt bărbat și voi fi și eu la fel cu tine. Căci copiii lui Israel vor rămâne multă vreme fără împărat, fără căpetenie, fără jerfă, fără chip de idol, fără efod și fără terafimi. După aceea copiii lui Israel se vor întoarce și vor căuta pe Domnul, Dumnezeul lor și pe împăratul lor David și vor trăsări la vederea Domnului și a bunătății Lui în vremurile de pe urmă. Ascultați cuvântul Domnului, copiii lui Israel.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 de aceea le voi preface slava în ocară. Ei se hrănesc din jerfele pentru păcatele poporului meu și sunt lacom de nelegiuirile lui. Însă și preotului îi se va întâmpla ca și poporului. Îl voi pedepsi după umbletele lui și îl voi răspăti după faptele lui. Vor mânca și tot nu se vor sătura, vor curvi și tot nu se vor înmulți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 Abia au încetat să bea și se dedau la curvie. Cărmuitorii sunt lacomi, Da, sunt lacomi după rușine. Vântul îi va strânge cu aripile lui și vor fi dați de rușine cu altarele lor. Ascultați lucrul acesta, preoți. Ia minte, casa lui Israel și pleacă Urechea, casa împăratului. Căci pe voi va amenință judecata pentru că ați fost o cursă la Mițpa și un lans întins la tabor. și se afundă în nelegiuire, însă voi avea eu pedepse pentru toți. Cunosc eu doar pe Efraim și Israel, nu mi-a ascuns. Știu că tu, Efraime, ai curvit și că Israel s-a spurcat. Faptele lor...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 căci s-a depărtat din mijlocul lor. Au fost necredincioși, Domnului, căci au născut copii din curvie. Acum îi va înghiți o lună nouă cu avuțiile lor. Sunați din trâmbiță la Ghibea, Sunați din trâmbiță la Rama, Strigați la Betaven, Iată-i pe urma ta, Beniamine. Efraim va fi pustit în ziua pedepsei, Ce vestesc eu! împotriva semițiilor lui Israel care va veni negreșit. la lui Iuda sunt ca cei ce mută semnul de la hotare, ca apa în voi vărsa mânia peste ei. Efraim ce l-a suprit, zdrobit în judecată, căci au urmat învățăturile care îi plăceau. Voi fi ca o molie pentru Efraim, ca o putreziciune a dinților,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 El ne-a lovit, însă tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viața în două zile. A treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile zilei și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară, care udă pământul. Ce să-ți fac, Efraime? Ce să-ți fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roa care trece cu rând. De aceea îl voi biciui prin prooroci, Îi voi ucide prin cuvintele gurii mele și judecățile mele vor străluci ca lumina. Câci bunătate voiesc, nu jerfe, și cunoștințe de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Însă ei au călcat legământul ca oricare om de rând și nu mi-au fost credincioși atunci. Galaadul este o cetate de nelegiuiți plină de urme de sânge. Ceata preoților este ca o ceată de tâlhari care stă la pândă, săvârșind omoruri pe drumul Sihemului. Da, se dedau la mișeli. În casa lui Israel am văzut lucruri grozave. Acolo, Efraim curvește, Israel se spurcă. Și ție, Iudo, îți este pregătit un seceriș când voi aduce înapoi pe robii de război poporului meu. Când vreau să vindec pe Israel, atunci se descoperă nelegirea lui Efraim și răutatea Samarii că își lucrează cu vicleșug. Înăuntru vine hoțul. Și ceata de tălhar jefuiește afară. Ei nu se gândesc în inima lor Că eu îmi aduc aminte De toată răutatea lor. Faptele lor îi și înconjoară Și stau înaintea mea. Ei veseles pe împărat cu răutatea lor Și pe căpetenii cu minciunile lor. Toți sunt curvari Ca un cuptor încălzit de birtar Și brutarul încetează să mai ațâțe focul de când a frământat la până s-a ridicat. În ziua împăratului nostru, căpetenile se îmbolnăvesc de prea mult vin. Împăratul dă mână cu bagiocoritorii. Le arde inima după curse, ca un cuptor. Toată noaptea le fumegă mânia, iar dimineața arde ca un foc aprins. Toți ard, ca un cuptor, și își mănâncă judecătorii. Toți împăraților cad. Niciunul din ei nu mă cheamă. Efraim s-amestecă printre popoare. Efraim este o turtă care nu a fost întoarsă. Niște străini îi mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Îl apucă bătrânețea și el nu-și dă seama. Măcar că mândria lui Israel mărturisește împotriva lor, tot nu se întorc la Domnul, Dumnezeul lor, și tot nu-l caută. Cu toate aceste pedepse m a ajuns ca o turturică proastă Fără pricepere Ei cheamă Egiptul Și alergă în Asiria Însă ori de câte ori se duc Îmi voi întinde lațul peste ei Îi voi doborâ Ca pe păsările cerului Și voi pedepsi Cum le-am spus în adunarea lor Vai de ei Pentru că fug de mine Pieirea vine peste ei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 dar nu la cel prea înalt. Sunt ca un arc înșelător. Mai marilor vor cădea uciși de sabie din pricina vorbirilor îndrăznețe care îi va face de râs în țara Egiptului. Pune trâmbița în gură! Vrășmașul vine ca un vultur se casa Domnului, căci au călcat legământul meu și au păcătuit împotriva legii mele. Atunci vor striga către mine, Dumnezeule, noi te cunoaștem, noi, Israel. Israel a lepădat binele cu scârbă, de aceea vrășmașul îl va urmări. Au pus împărați fără porunca mea și căpetenii fără știrea mea. Au făcut idol de argint și aurul lor, de aceea vor fi nimiciți. Vițelul tău este o scârbă, Samario, mâniea mea s-a aprins împotriva lor, până când nu vor voi ei să se țină curați. Idolul acesta vine din Israel, un lucrător l-a făcut, și nu este Dumnezeu. De aceea, vițelul Samariei va fi făcut bucăți, fiindcă au semănat vânt, vor să cera furtună. Nu le va crește un spic de greu. Ceva răsării nu va da făină și, dacă ar da, ar mânca o străini. Israel este nimicit. Acum ei au ajuns pe între ca un vas fără preț. Căci s-au dus în Asiria, ca un măgar sălbatic care umblă răzlet. Efraim a dat dar, ca să aibă prieteni. Chiar dacă ei dau daruri neamurilor, tot îi vor apăsa ca să înceteze pentru puțină vreme să mai ungă vreun împărat și domni. Că cefraim a zidit multe altare ca să păcătuiască și altarele acestea l-au făcut să cadă în păcat. Chiar dacă îi scriu toate poruncile legii mele, totuși ele sunt privite ca ceva străin. Ei junghe vitele pe care mi le aduc și carnea le-o mănâncă. De aceea Domnul nu le primește. Acum Domnul își aduce aminte de nelegiuirea lor și le va pedepsi păcatele. Se vor întoarce în Egipt. Căci Israel a uitat pe cel ce l-a făcut și a zidit palate. Și Iuda a înmulțit cetățile întărite. De aceea voi temite foc în cetățile lor și le va mistui palatele. Nu te bucura, Izraele, nu te veseli ca popoarele, pentru că ai curvit, părăsind pe Domnul, pentru că ai iubit o plată necurată în toate ariile cu greu. Aria și teascul nu-i vor răni și mustul le va lipsi. Nu voi rămâne în țara Domnului, ci Efraim se va întoarce în Egipt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 la sărbătorile Domnului. Căci iată că ei pleacă din picina pustiirii, Egiptul îi va aduna, moful le va da murminte, au mai scump, argintul lor, va fi prada mărăcinilor și vor crește spinii în corturile lor. Vin zilele pedepsei, vin zilele răsplătirii, Israel va vedea singur dacă prorocul este nebun. Dar dacă omul insuflat, a iurește. Și aceasta din picină mări nelegiuirilor și răzvrătirilor tale. Efrei stă la pând împotriva Dumnezeului meu, prorocul, lui i se întind lațuri de păsări. Pe toate căile lui. Îl vreșmășesc în casa Dumnezeului său. S-au afundat în stricăciune. Ca în zilele Ghibei Domnul își va aduce aminte De nelegiuirea lor Le va pedepsi păcatele Am găsit pe Israel Ca pe niște strugi în pustie Am văzut pe părinții voștri Ca pe cele din tiroade Ale unui smochin În primăvară Însă ei s-au dus la Baal pe S-au pus în slujba idolului scârbos Și au ajuns urecioși Ca așa acela pe care îl iubeau Slaba lui Efraim va zbura ca o pasere. Nu mai este nicio naștere, nicio însărcinare și nicio zămislire. Chiar dacă își vor crește copiii, îi vor lipsi de ei înainte ca să ajungă oameni mari. Și vai de ei când îmi vor întoarce privirile de la ei. Efraim, după cum văd, își dă copiii la pradă. Și Efraim își va duce singur copiii la cel ce îi va ucide. Dă-le, Doamne, ce să le dai? Dă-le un pântece care să nască înainte de vreme și țâțe seci. Toată răutatea lor este la Gilgal. Acolo m-am scârbit de ei, din pecina răutății faptelor lor. Îi voi izgoni din casa mea. Nu-i mai pot iubi.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 care făcea multe roade. Cu cât roadele sale erau mai multe, cu atât mai multe altare a zidit, cu cât îi propășea țara, cu atât înfrumuseța stâlpii idolești. Inima lor este împărțită, de aceea vor fi pedepsiți. Domnul le va surpa altarele, le va nimici stâlpii idolești și curând vor zice „Nu avem un adevărat împărat, Căci nu ne-am temut de Domnul și împăratul pe care îl avem, ce ar putea face El pentru noi? Ei rostesc vorbe de șarte, jurământe mincinoase când încheie un legământ. De aceea pedepsa va încolți ca o buruiană otrăvitoare din brazdele câmpiei. Locuitorii Samarei se vor uimi de viței din Betaven. Poporul va jeli pe idoli și preoții lui vor tremura pentru el, pentru slava lui care va pieri din mijlocul lor. Da, el însuși va fi dus în Asiria ca dar împăratului areb. Rușina va cuprinde pe Efraim și pe Israel, îi va fi rușine de planurile sale. S-a dus Samaria și împăratul ei ca o tălpigă pe fața apelor. Înălțimile din Betaven, unde a păcătuit Israel, vor fi nimicite. Spin și mărăcini vor cărește pe altarele lor și vor zice munților, acoperiți-ne și de lor, cădeți peste noi. Din zilele Ghibei au păcătuit Izraele. Acolo au stat ei, pentru că războiul făcut împotriva celor răi să nu-i apuce la Ghibea. Îi voi pedepsi când voi vrea și se vor strânge popoare împotriva lor când îi voi pedepsi pentru îndoita lor nelegiuire. Efraim era o mânzată învățată la jug, cărei îi place să trăieră grăul și am cruțat gâtul său cel frumos. Însă acum voi înjuga pe Efraim. Iuda va ara și Iacov îi va grăpa. Semăna spotivit cu neprehănirea. Și veți secera potrivit cu îndurarea. Desteleniți-vă un ogor nou. Este vremea să căutați pe Domnul, ca să vină și să vă plouă mântuire. Ați arat răul, ați secerat nelegiuirea și ați mâncat rodul minciunii, căci te-ai încrezut în carele tale de luptă, în numărul oamenilor tăi viteji. De aceea se va stârni o zarvă împotriva poporului tău și toate cetățuile tale vor fi nimicite, cum a nimicit în luptă Shalman Bet Arbel, când mama ta a fost drobită împreună cu copiii ei. Iată ce să vă aduce Betel din pecina reutății voastre, peste măsură de mare. În reversatul zorilor se va isprăvi cu împăratul lui Israel. Când era tânăr, Israel, îl iubeam și am chemat pe fiul meu din Egipt. Însă cu cât prorocel chemau, cu atât ei se depărtau. Au dus jerfe balilor și tămâie chipurilor idolești. Și totuși eu l-am învățat pe Efraim să meargă și l-am ridicat în brațe. Însă n-au văzut că eu îi vindecam. I-am tras cu legături omenești. Cu funii de dragoste am fost pentru ei ca cel ce le ridică jugul de lângă gură. M-am plecat spre ei și le-am dat de mâncare. Nu se vor mai întoarce în țara Egiptului, dar Asiria nu va fi împăratul lor, pentru că nu au voit să se întoarcă la mine. Sabia va năvăli peste cetățile lor, Va nimici, va mânca pe sprijinitorii lor din pecina planurilor pe care le-au făcut. Poporul meu este pornit să se depărteze de mine. Și dacă sunt chemați înapoi la cel prea înalt, niciunul din ei nu caută să se ridice. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Izraele? Cum să-ți fac ca Admei? Cum să te fac ca boimul Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Nu voi lucra după mânia mea, aprinsă. Nu voi mai nimici pe Efraim, căci eu sunt Dumnezeu, nu un om. Eu sunt Sfântul în mijlocul tău și nu voi veni să prăpădesc. Ei vor urma pe Domnul ca pe un leu care va răcni căci el însuși va răgni și copiii vor alerga tremurând de la apus. Vor alerga tremurând din Egipt ca o pasăre și din țara Siriei ca o porumbiță și îi voi face să locuiască în casele lor, zice Domnul. Efraim mă înconjoară cu minciuni și casa lui Israel cu înșelătorii. Iuda este tot hoinar față de Dumnezeu față de cel sfânt și credincios. Lui Efraimii place vântul și aleargă după vântul de răsărit. Zilnic mărește minciuna și înșelătoria. Face legământ cu Asiria și duce un de lemn în Egipt. Domnul este înceartă și cu Iuda și va pedepsi pe Iacov după purtarea lui. Îi va răsplăti după faptele lui. Încă din pântecele mamei, a apucat Iacov pe fratele său de călcâi și în puterea lui s-a luptat cu Dumnezeu. S-a luptat cu îngerul și a fost biruitor. A plâns și s-a rugat de el. Iacov l-a întâlnit la Betel și acolo ne-a vorbit Dumnezeu. Domnul este Dumnezeul oștirilor. Numele lui este Domnul. Tu, dar, întoarce-te la Dumnezeul tău. Păstrează bunătatea și iubirea și nădăjduiește totdeauna în Dumnezeul tău. Efraim este un negustor care are în mână o cumpănă mincinoasă. Îi place să înșele. Și Efraim zice, cu adevărat m-am îmbogățit, am făcut avere și în toată munca mea. Nu mi s-ar putea găsi nicio nelegiuire care să fie un păcat. Și totuși eu sunt Domnul, Dumnezeul tău. Din țara Egiptului și până acum, eu te voi face să locuiești iarăși în cortuie, ca în zilele de sărbătoare. Eu am vorbit prorocilor, am dat o mulțime de vedenii și am spus pilde prin proroci. Dacă Galaadul s-a dedat la slujba idolilor, Galaadiții vor fi nimiciți, negreșit. Ei jerfez boi în Gilgal, de aceea, altarele lor vor ajunge niște mormane de pietre pe brazdele câmpiilor. Iacov a fugit odinioară în câmpia lui Aram. Israel a slujit pentru o femeie și pentru o femeie a păzit urmele. Însă, printr-un proroc, a scos domnul pe Israel din Egipt și printr-un proroc a fost păzit Israel. Efraim a mânat rău pe domnul dar Domnul său să va arunca asupra lui sângele pe care l-a vărsat și îi va răsplăti o cara pe care a făcut-o. Când vorbea, Efraim răspundea groaza în Izrael, însă cum a păcătuit cu Baal, a murit. Și acum ei păcătuiesc în una își fac chipuri turnate din argintul lor, idoli născociți de ei. Lucrare făcută de meșteșteri. Acestora le vorbesc ei și, jerfind oamenii, sărută viței. De deci, aceea vor fi ca norul de dimineață, care roa care trece repede, ca plăva suflată de vânt din arie, ca fumul care iese din horn. Însă eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, din țara Egiptului încoace. Tu cunoști că nu este alt Dumnezeu, afară de mine. Și nu este alt mântuitor fără de mine. Eu te-am cunoscut în pustie, într-un pământ fără apă. Însă, când au dat de pășune, s-au săturat. Și când s-au săturat, inima li s-a umflat de mândrie. De aceea m-au uitat. Eu m-am făcut ca un leu pentru ei și îi pândesc ca un pardos pe drum. Mănăpustesc asupra lor ca o ursoaică lipsită de puii ei. Le în velișul inimii, înghit pe dată ca un leu și fiarele câmpului îi vor face bucăți. Pirata ta, Izraele, este că ai fost împotriva mea, împotriva celui ce te putea ajuta. Unde este împăratul tău ca să te scape din toate cetățile tale? Unde sunt judecătorii tăi despre care ziceai, dă-mi un împărat și domni? Ți-am dat un împărat în mânia mea și ți-l iau în urgia mea. Nelegiuirea lui fraim este strânsă. Păcatul lui este păstrat. Îl vor apuca durerile nașterii. Este un copil neînțelept, căci nu poate să nască la vremea sorocită. Îl voi răscumpăra din mâna locuinței morților. Îi voi izbăvi de la Moarte! Moarte! Unde îți este ciuma? Locuința morților, unde îți este nimicirea? Căința este ascunsă de privirile mele? Oricât de roditor ar fi Efraim în mijlocul fraților săi, tot va veni vânatul de răsărit, se va stârni din pustie un vânt al Domnului, îi va usca izvoarele și va seca fântânile. Va jefui visteria de toate vasele ei de preț, Samaria este pedepsită pentru că s-a răzvrătit împotriva Dumnezeului ei. Vor cădea uciși de sabie, pruncilor vor fi zdrobiți și vor spinteca cap pântecele femeilor lor însărcinate. Întoarce-te, Israele, la Domnul, Dumnezeul tău, căci ai căzut prin nelegiuirea ta. Aduceți-vă cu voi cuvinte de căință și întorceți-vă la Domnul. spuneți iartă toate nelegiuirile, primește-ne cu bunăvoință și îți vom aduce, în loc de tauri, laudă buzelor noastre. Aserianul nu ne va scăpa, nu vrem să mai încălecăm pe cai și nu vrem să mai zicem lucrării mâinilor noastre Dumnezeul nostru, căci la tine găsește milă orfanul. Le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor. Î voi iubi cu adevărat, căci mânia mea s-a abătut de la ei. Voi fi ca roa pentru Israel. El va înflori ca crinul și va da rădăcin ca libanul. Ramurile lui se vor întinde. Mărăția lui va fi ca a măslinului și miresmele lui ca ale Libanului. Iarăși vor locui la umbra lui. Iarăși vor da viață greului. Vor înflori ca via și vor avea faima vinului din Liban. Ce mai are a face cu idolii? Îl voi asculta și voi privi. Voi fi pentru el ca un chip rozverde, verde, de la mine îți vei primi rodul. Cine este înțelept, să ia seama la aceste lucruri. Cine este priceput, să le înțeleagă, căci căile Domnului sunt drepte și cei drepți umblă pe ele. Însă cei răzvrătiți cad de pe ele.